Feget keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljtsük. Lényegében az a címenek, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy patalvacsar és egy gyógipat. Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és pancsnott Miklós. a kedves hallgatók! Ez itt a Klub Rádió, benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks not dead Miklóssal. Vasárnap délután van két óra, és a mai Annó néhány bűvszónak próbál, néhány rövidítésnek próbál az utána járni az önök segítségével. Ha megpróbálnám egyszerűen Kimondani azt, hogy miről fog szólni a mai annó, az, az a foglalkoztatásról fog szólni. Arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy önöknek milyen emlékeik vannak azokkal a munkákkal, vagy munkahelyekkel kapcsolatban, ahol az ember mondjuk meg tudta úszni azt, hogy közveszélyes munkakerülőként elvigyék, elég súlyos büntetése volt egyébként a közveszélyes munkakerülésnek, erről majd hamarosan beszélgetni fogunk. De hogy, hogy, hogy voltak ilyen vállalatok, el lehetett menni a geodéziához dolgozni, ha az ember nagyon így kezett, akkor el tudott menni talán egy színházhoz. De hát persze kérdés az, hogy mondjuk azok az emberek, akik a tudomány emberei voltak, és mondjuk a hatalom nem járult hozzá, illetve nem támogatta azt, hogy hivatalos munkahelyük legyen, és akadémiai intézetekben, vagy kutatóintézetekben helyezkedjenek el, azok vajon mit csináltak, miből éltek, és, és, és, és hogy önöknek például, ez egy nagyon, nagyon egyszerű kérdés, voltak-e cselédjeik, és egy másik kérdés, voltak-e önök cselédek? Tartottak-e önök? Volt-e olyan önök közül, aki mondjuk háztartásbeli volt, akinek ugye az volt beírva a személyigazolványába, hogy háztartásbeli ez számomra, akkor, amikor iskolába jártam, akkor mindig ilyen nagyon izgalmas volt, hogy az erdei csabának az anyukája, amikor ugye fel kell olvasni, édesapám vasutas, édesanyám háztartásbeli, és akkor annik azon gondolkoztam, hogy ez jó az, hogy az ember háztartásbeli, vagy nem, és hogy hogy hogy lehet ebből megélni. Szóval, hogy erről szeretnék beszélni mindenféleképp, meg azokról a munkákról, amik mondjuk ahhoz segítették önöket, hogy túléljék a rendszert. Milyen fussizás volt, lehetette illegálba taxizni? Ezt már tudjuk, hogy lehet, mert aztán majd hamarosan felbukkan a matyi, aki el fogja mondani, hogy, hogy ő Demszki Gáborról együtt illegális taxizott, és én meg elmondom azt, hogy hogyan lehetett keresztül menni a szilágyi Erzsébet fasoron, fasoron, lekanyarodva a fogaskerekű végállomása után, és átmenni a, a, a, azon a vérmező, vagy városmajor. Nem, az városmajornak hívják, azt hiszem városmajor hogyan lehet keresztül a Városmajoron, hogy az ember mondjuk lerázza azokat a rendőröket, akik megpróbálják üldözni. De ha minden igaz, a vonal végén már itt van velem Havas Gábor, szociológus, az SDS országgyűlési képviselője, kandidátus, a szegényeket támogató alap egyik munkatársa, és hát ebben a általán felvezetett témában mindenféleképp többszörösen érintett, hiszen tudományos kutató volt, de, de azért majd arról is beszélgetni fogunk, hogy, hogy mit tudott csinálni annak kérdekében, hogy ha nem engedte a hatalom, hogy mint szete aktivista munkát vállaljon, akkor, akkor mit tudott csinálni? Jó napot kívánok! Hello, Gábor! Hello, szia! Nagyon örülök, hogy látlak. Egyébként Havas Gábort múlt héten láttam, összefutottam vele a jobbrád kiállításon. Ez a kiállítás van az OSSA Aranyans utcai archívumában, ami az Enconi csoport és az Orfeó csoport működését dolgozza fel. Nagyon érdekes kiállítás volt, és aztán ráadásul rengeteg ilyen régi ellenzéki bukkant fel. Bogát Zutyutól Kőszeg Ferencen át Havas Gábor is ott volt ezen a megemlékezésen, ami egyrészt Klassóról szólt, másrészt meg utána én próbáltam az enkoni csoport működését valamilyen szinten összefoglalni, több-kevesebb sikerrel. Na de, hogy egy kicsit így belevágjunk, mi volt ez a közveszélyes munkerülés, és miért volt szükség a Kádár korszakban erre? Igen, ja, bocsánat, Ez elmondom a hallgatóknak a... a telefonszámat, bocs, bocs, bocs, 24 06 3, illetve 24 3, illetve SMS-t írhatnak a 06 30 30, 30 ra Tiéd a szolgában. Igen, vagy te ebben a fővezető szövegben a politikai oldalra heg hegyeztet ki a dolgot, az is egy fontos funkciója volt, nem illetve 57-ben született meg az eredeti rendelet, amely a rendőrhatósági felügyeletről. Szót, és aztán 66-ban valamit enyhítettek ezen, de a lényege nem változott. Tehát a rendelet célja kifejezetten az is volt, hogy az állam biztonságára veszélyt jelentő embereket kordában tartsa, hogy a neve is mondja, megfigyelés alatt tartsa. De volt egy másik vonala is ennek, az úgynevezett közveszélyes munkakerülés, tehát az is az egyik indok volt, amely alapján ki lehetett szabni ezt a rendőrhatósági felügyeletet, és ez úgy mondja, és ez, hogy úgy mondjam nem mindig, de nagy valószínűséggel más társadalmi rétegeket érintett. De, de, de hogy... Vagy ez, ezt alkalmazták is rendesen? Tehát amikor az ember bendült egy, egy szórakozó helyen, mondjuk a szülegyérzsébet fasorba, és itt a sörét, és akkor bejöttek a rendőrök, mondták, hogy jó napot kívánok, kérem a személy ellenőrzésre, ha éppen azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, de ezt majd te lehet, hogy jobban tudod, hogyha három hónapja az embernek nem volt munkahelye, akkor, akkor már bajban volt. Ez nem volt ilyen egyértelműen megszabva, éppen uh -huh. azért óriási játék lehetőséget, biztosított a hatóságoknak, elsősorban a rendőrségnek, tehát, hogy úgy mondjam, szubjektíve ítélhették meg, hogy valaki közösségi munka kerülő, vagy nem az. Nyilván az egy eléggé alapvető feltétel volt, hogy a személyében aktuális munka viszonyként ne szerepeljen semmi. Tehát az utolsó, ide vonatkozó bejegyzés az egy befejezett munkaviszonyról szóljon, de hát én ugye 71-ös szigánykutatásban elsősorban Bananya dolgoztam, és hát ott például találkoztam olyanokkal egy Mágocs nevű faluban, akik egy hivatalos engedéllyel rendelkeztek a helyi árfész részéről, hogy ők ennek az áfésznek a gyűjtői, és hát ezért fel vannak jogosítva arra, hogy erre arra menjenek, és az aktuális lehetőségeknek megfelelően gyűjtögesenek. Magyarul csigát, békát, kamillát. Hát ilyesmi, csetét de kiterjedt a szarvasagancsra is bizonyos esetekbe Belefért dinnyár, árulás is, és így tovább. Most ebből Elég jól tudtak keresni, az ügyesebbje legalábbis. Uh -huh. Viszont jött a közleti rendőr, és azt mondta, hogy hát az a baj, Lajos, hogy nem dolgozunk. Hát én, hát én dolgozom itt az engedélyem, az áfista. az nem jó, az nem munka. És akkor megfenyegette a refel, és akkor Lajos inkább elment a közútépítő vállalathoz segédmunkásnak, és keresett negyed vagy tized annyi. Itt a hatalom Itt működésnek egyfajta ellenmondását lehet látni, nem? Tehát miközben az áfész, ami szintén a... Ami... Hát igen, igen, ez egy agylém, hogy szüksége volt a nép gazdaságnak, hogy úgy mondjam, ezekre a termékekre, amit összegyűjtöttek, amiket begyűjtenek, értem. fölvásárolta elég jó pénzért, de ugyanakkor büntette azokat egy másik szerve, akik ezt a munkát csináltak. Én elmentem akkor, mert ugye akkor volt ilyen cigányvonal minden megyei kapitányságon, és annak volt egy vezetője, a cigányvonal vezető, és elmentem ő hozzá is a kutatás keretében, és akkor ő előadta, hogy már lépéseket tettek annak érdekében, hogy van itt a környéken néhány áfisz, amelyik felelőtlenül kiad ilyen engedélyeket, és a Áfészek országos központjába közben jártunk, hogy ezt ne tegyék a továbbiakban, mert fejtelen. Az mit jelent egyébként, hogy cigányvonal ebben az esetben? Hát ez, ez lényegben annyit jelentett, hogy volt egy olyan részlege minden megyei rendőrkapitányságnak, amely kizárólag a cigányokkal koncentrált, kizárólag azokkal foglalkozott, akiket ő annak tartott, vagy minősített. Hát legyünk őszinték ez. tehát a 21. században, 2019-ben elképzelhetetlen, hogy valakit származás alapján külön csoportba soroljanak, és így figyeljenek meg. Hát azért tudjuk, hogy még a Soltotiliának a testi hírlappal volt egy nagy vitája, mert ott megjelent egy cikk arról, hogy milyen a cigánybűnözés és milyen speciális vonásai vannak annak. Ez egy volt vendőr, Písztnek a Cikke, cikkével indult ez a történet, és aztán azó a az iszonyan föláborodva írt nekik, hogy szégyeljék magukat, és egyáltalán ezt a kifejezést a cigánybűnözés hajlandók használni. De általára te is emlékszel előtte volt a Moldova bűn az cím. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Könyve, ugye az a 80-as évek, eh, nagy botránya volt, és akkor őt bizony Bizony, ez teljesen átvette ezt a rendőri szemléletet, és hosszas interjút készített a könyvben belül Tonhazer Láclóval, aki az Országos Cigányvonal vezető volt abban az időben, tehát még ez akkor is fönnáll. És akkor még Vietnamhauser László nevére is emlékezhetünk, hiszen ez a kékfényben felfelbukkant szakértőként meg mindenféle bűnügyi műsorokban. Igen, igen, igen. De hogy akkor itt az volt a, az elsődleges cél, hogy a cigányokat szívassák? Hát igen. Hogy egyszerűen próbáljuk megfogalmazni. Ők valószínűleg elkezdettem kifejezéseket, hogy megfogalmazásokat használtak, de ez volt a lényeg. És hát. A, a Módova könyvéből, illetve ott közölt Tonhazer szövegekből baromira jól érzékelhető, hogy egyrészt milyen torz emüvegen átlátták a csiányokat. Másrészt, hogy milyen elképesztő volt a viszonyunk hozzájuk. Igyekeztem Kardos Józsi barátom átküldött nekem néhány kimutatást. Tehát annak ellenére, hogy, hogy maga ez az eljárás, tehát a, a közveszélyes munkakerülés, a rendőrhatósági felügyelt alá helyezés, ez, ez ilyen palosként lebegett az emberek fölött, de jellemzően olyan nagy számban nem alkalmazták ezeket. Hát nem, mert ez volt az előzmény, hogy ugye azt mondta a körzeti rendőr, hogy Józse az a baj, hogy te nem dolgozol, és akkor elállt egy olyan munkaviszonyba, amit ők is, a rendőrség is elfogadhatónak tartott. Inkább, mint sem, hogy megkapja a refer. De azért voltak, akik megkapták, és hát ami külön csavar volt, hogy 85-be, tehát amikor már azért kezdődött a munkanélküliség, főleg vidéken, igen akkor szigorítottak ezen már a közösszés munkakerülés tényállásán, és ennek megfelelően a, a REFA alkalmazásán is szigorítottak. Uh, attól kezdve, tehát 85 január elsőjétől kezdve, uh, minimum másfél év szigorított javító nevelő munkát is ki lehetett szabni ilyen címhez. Az elég durva. <kül> és hogy addig a KMK, tehát a közösséges munkakerülés az csak szabálysértés volt, de mikor bejött ez a szigorítás, attól kezdve már bűncselekménynek számít. Érezhető volt az, hogy ezt azért végül is nem csak a romák ellen alkalmazták, hanem mondjuk adott esetben ifjúsági szubkulturális csoportosulások vagy, vagy politikai ellenzékiek ellen? Tehát a legnagyobb mert hát mondom, benne volt a rendeletben is, hogy azok ellen alkalmazható többek között, akik veszélyt jelentenek az állam biztonságára, vagy a szocialista együttélés szabályaira nézve, hát ezek ilyen tágfogalmak, és elég sok minden beleértető, de mondjuk par excellence politikai. Is. Jó, akkor egy kicsit térjünk vissza a megoldásra. Tehát az ember felett ott volt egyfajta fenyegetésként a közveszélyes munkerülés. Mit tudott csinálni az ember? Hát ez attól hogy függött, hogy hol ért. Mondjuk volt egy ilyen klasszikus példa, egy Szeta eset tulajdonképpen, egy csak egy uh -huh. fiú, bizonyos zsigóvilmos, aki állandóan ref alatt volt, mert különösen pikket rá körzeti megbizott, egy és, és hát emiatt ugye onnan arról a vidékről szinte mindenki peste járt dolgozni az építőiparban. Aki viszonyt akart létesíteni, a helyben szinte semmi nem volt, PL-ben, nem nagyon vették be őket már mint alkalmazottként sem, tehát munkavállalóként, mm -hmm. nem csak tagként, és ennek a ligovíli, ennek a Vili többek között azért nem tudott elhelyezkedni, vagy azért nem volt munkaviszonya, mert, mert hogy reszfaladt át, és az együtt járt Terület elhagyási tilalommal is. Ugye már ezt még nem mondtuk el, hogy a rendőrhatósági felület az abból állt, hogy egyrészt az ember nem mozoghatott, mit tudom én, este tíz után az utcán, nem hagyhatta adott esetben a, a, a, a, a lakóhelyét, illetve jelentkeznie el kell Uh -huh. A rendeletben példaként azt szerepel, hogy például 23-tól reggel 5 óráig szálláshelyen kell tartózkodni el a lakását, de uh -huh. ezt lehetett bővíteni, és akár 8-tól is már meg lehetett tiltani a el a lakás elhagyását. Nem lehetett köz a lényegébe elmenni, se a kocsmába, se a művelőzési házba, onnan is ki volt tiltva, tehát bement a kocsmába a rendőr, igazodott valakit, és kiderült, hogy refes, akkor az zavart, és szabálysértésnek számított. Akkor térjünk vissza egy kicsit arra, hogy, hogy az értelmiség helyzete ebben a helyzetben, tehát voltak azok az emberek, akik időnként elégedetlenek voltak a rendszerrel, mondjuk a szociológia képviselői no. egy ilyen társaság volt, hiszen a szociológia igazából nem is létezett, tehát az ez csak úgy létezett, hogy. hogy hát akkor azért már létezett, már. 70-es évekről beszélünk? 70, 70 80-as már létezett, de korlátok között. De visszatérve, hogy, hogy mit tudtatok ti csinálni mondjuk a SZETA alapítói, hogy, hogy ne kerüljetek mondjuk közös munka munkakerülés miatt rendőrhatósági felügyelet alá? Hát. Én fel, megmondom, őszintén kivételes elzetben voltam ebben a szempontból, uh -huh. mert nekem minden, alá, minden aláírási akcióban való részvétel szettában, való részvétel lennelmére az állásom megmaradt. Én a Népjelvési Intézetnél voltam, ez egyébként elsősorban a vitányi vannak az akkori igazgatónak köszönhető, aki eh, hát... Elég különlegesen viszonyult ezekhez a kérdések a nagy átlaghoz képest. De hát a közvetlen a környezetemben rengetegen voltak, akik emiatt elvesztették az állásokat. Hát mondjuk az Ottili, Soltó Tili, akivel különösen jó barátságban voltam, ő a pályával Nagy együtt, ugye hosszú éveken át ruhákat festett dutikosoknak, és elsősorban abból ért meg, hát volt olyan is, hogy gyűjtésre a érdekében, és pészt a posta ládájába, de hát ez de ilyen egyszeri, kétszeri alkalmak voltak. Egyébként a szociológia Ilyen értelemben is menedéket jelentett sok embernek, mert ha valaki igazolni tudta, hogy, hogy rendszeresen kap kutatásokban munkát, mondjuk kérdőívezés, kódolás és ilyesmit, akkor szellemi szabadfoglalkozásnak minősülhetett, és ez mentesítette a, a kánkávádja alól. Igen, hogyha az ember három hónapon keresztül volt valami havi 1500 forintos fizetése, amit valóban kódolásból, vagy valamiféle ilyen értelmiségi segéd, mert azért ezek segédmunkák voltak. Igen, ez egy segédmunkák valóban. Akkor, akkor bement a, a számlákkal, vagy, a, vagy az igazolással a, a, az önkormányzatban, amit akkor fővárosi tanácsnak hívtak, és akkor beírták neki, hogy szellemi szabad foglalkozásra, és innentől kezdve a rendőr, ha nem is szalutált, de minden esetre nem értette, hogy, hogy, hogy mi is a helyzet. Igen, hát szóval kénytelen volt tudomásom venni, hogy akkor ez az ember nem, nem vegzállható a továbbiakban. Értem. Nagyon szépen köszönöm Havas Gábor, szociológusnak, az SZDSZ országgyűlési képviselőjének, kandidátusnak, a, a SZETA egyik alapítójának, hogy rendelkezésünkre állt, és egy kicsit a közösszéges munkakerülés és a rendőrhatósági felügyelet, illetve foglalkoztatás tematikáját megvilágította a Klubrádió hallgatói számára. Köszönöm szépen, Gábor. Halló, szia! Nincs mit, hello, szia. 24.06953-24.07953 Önök milyen megoldásokat választottak, hogy ne kerüljenek bajba, milyen munkahelyekre sikerült beovakodniuk, mondjuk adott esetben sikerült elérni azt, hogy beírják Önöket háztartási háztartási alkalmazottnak, háztartásbelinek meséljék el a történeteiket, illetve hát a kalandjaikat adott esetben a rendőrséggel, adott esetben a munkahelyjel. Milyen szankciói voltak, emlékeznek-e például arra, hogyha az ember kilépéssel hagyta el a munkahelyét, amikor ott ült az ember főnöke, mondjuk, ha játsszuk azt az ideálisnak mondható helyzetet, hogy én vagyok a Dani főnöke, és valamit beszólok a Daninak, de Dan meg azt mondja, hogy figyelj, Miklós! Tudod mit? Fölrúm az asztalt, leteszem a gombot, innentől fogva kezeljette a dolgot, és kilépek a, a gyártól. Na, akkor egyébként a szankció. Mély egyetértéssel mondom azt, hogy ez egy ideális. <laughs> ideális állapot. Jó, hívjanak bennünket 24 0693 240753. Haló jó napot kívánok! személyes megtámadtatás. Úgy, úgy, de, de nagyon sok személyes megtámadtatásra várnak a hallgatók. De nem legettél a műsorban, én Tudom. talán az ennyi volt az első név, ami, igen, ami elhangzott igen. a katona Mátya. Szia! Széllom, nem, de lehetett volna más is, mert például valamelyik nap azon találták meg a, a, a pálinkást a kedves hallgatók, hogy miért fel egy irodai asztalra, illetve, hogy biztos nem... De hát e... mi között hozzá? Igen, igen. Hát, hát egyébként nagy jól csinálja, most már egyedül is a műsor. Jó, átadom amit a... neki mindenféleképp, köszönöm szépen. Szóval, hogy lehetett illegálba taxizni? Maga látod, maga neki, ha nem látod, akkor ne szóly. Jó. <gül> Rendben van. Na, az a helyzet, hogy biztos már a, a jön ki a kedves hallgatóknak neked talán még nem, szóval taxiztam, és mindig is főfoglalkozású volt mellette főfoglalkozásom, annak ellenére napi volt, hogy 12 órát taxiztam, és ilyen úgynevezett vándormadár voltam, volt, hogy egy hónapig dolgoztam egy helyen, de rohantam, hogy 30 napon belül elhelyezkedhessek máshol, mert akkor a melléforlalkozósi taxizásom, ami úgy emlékszem, hogy negyedévenként 1700 forintot fizettem be vastag 1700-at. Be kellett jelenteni hát, ezt a melót? Bármilyen, bármilyet. például az előbb mondtad ezt a az adatfeldolgozás. Elvileg az volt, hogy lyukkártyára raktam a lukakat. Igen. De öt percet nem töltöttem be, csak a felvételi irodán voltam, és megbeszéltük, hogy hát egy fikinget csak kérek, osszák szét a pénzt, vagy csinálják vele, amit akarnak. Csak Túlás, pecsételjék be a az a... hogy dolgozol. Így az volt a lényeg, az volt a lényeg. Mert biztos emlékszel arra, hogy bértömeggazdálkodás, az azt jelenti, hogy nagy. Tehát, hogy az átlagbér meg legyen egy cégnél, ezért felvettek vattát, akinek kevés pénzt adtak, hogy az értékes munkaerőt jó vastagon meg tudják fizetni, hogy az átlag alul legyen. Sose tudtam. Ezt. Legyen. Ez teljesen új számomra. <kül> Ez a szó, hogy bértömeggazdálkodás nem Hát jó, nem, nem, nyilván hallottam ezt a szót, de hogy, jó, de hát hogy ez, ez így működött, jelenti, hogy, hogy egy, ez volt a célja, ezt nem tudtam. Foglalkoztató cégnek adtak havi 1 millió forintot, értem. És azt szét kellett osztani, de hát nem, nem kereshetett mindenki tízezret, hanem volt, aki tényleg tízezret keresett, volt, aki ezret. Engem meg nagyon nem érdekelt, hogy mennyit vesz meg fel helyettem, 500 forintot, vagy ezret, vagy 1500-at vesznek fel a nyolcvanas évek elején. Egyébként, amikor emlegetted, hogy kivel kezdtem taxizni, akkor azt tudod, hogy a Kirk Douglasnak mi van beleírva személyébe? Hát mi vagyok, ilyen rendőr? Dembski, ő is. Mi? Dembski, a Körk Douglas, a Michael Douglasnak a papája, aki most 103 vagy 104 éves, annak a személyi igazolványában az van mert vagy Dembski, ő is lengyelországi származású. Ja, értem, ezt nem tudtam. Ezzel már olyan, olyan, nem hívtál a hiába. Már Na, nem hívtál hiába? Én... És hogy taxisztál? Hivatalosan melléfoglalkozásban, de mondom napi 10-12 órában. Egyébként a is, amikor megismerkedtünk, akkor még feketén, ő is akkor éppen csinálta a második diplomáját, és én is a másodikat csináltam közben. Csak ő neki már volt gyereke, kicsit korábban kezdtem És akkor néztétek a kilométerórát, és azt mondtátok, hogy két igen, forint... Igen, igen, igen. Általában én olyan voltam, hogy oda mentem a budai skálánál, így ahhoz nagyon sokat találkoztunk a Denszkivel, a budai skálánál oda mentem egy emberhez, aki állt sorba, mert sor fültök lógtak a takszonegálóban. Ja. És oda mentem, hogy valakinek magánautó megfelel. És amíg mentünk az autó felé, addig megkérdeztem, hogy hova megy, és mennyit szokott fizetni. És akkor azt mondta, hogy ennyit mondom, nekem annyi is jó. Értem. Hát kvázi nem voltam én hiéna, Értem, értem, értem, értem. De hát nagyon jól meg lehetett belőle élni. Tehát ha... jó sok időt kellett rászámni. De mondjuk mit szóltak ehhez a, a, a többi taxisok? Tehát a, a hivatalos... Uh, hát nem voltak ott a droszton. Uh -huh. jó, hát annyi, annyira taxi hiány volt Budapesten, hogy, hogy euh, sorban álltak az emberek, tehát az, az taxira várok sorban álltak a taxi megállóban és várták, hogy jöjjön egy taxi. És még derekedés is volt a taxír. Hogy én előbb voltam, én előbb láttam meg, előbb nem jól le. A lábam, meg mit tudom én mi. De téged nem lehetett leinteni, ugye? Hiszen nem látták hát, rajtad. De, de, de jó, hogy ezt említett, mert nagyon jó pofi dolgot csináltam. Talán én voltam az első, és talán az utolsó. Vagy, és az esetleg az egyetlen. De a karácsonykor egy busz oldal villogott, biztos tudod, ez a pici ilyen gyerektenyérnyi sárga... Igen. Ö, ö, lámpa, amelyet szofitai kell bele. Igen. Nagyon vékony szigetelő szalaggal ráírtam, hogy buék. És a kocsi tetején a tetőcsomagtartóra rá volt téve. Igen. És amikor nem volt utasom, akkor felkapcsoltam a lámpát. És rendszeresen integedtek. Hál' Istennek rendőr a soha. Olyan is volt, kérlek szépen, kivittem, kivittem valakit békásra, és és amikor, amíg ő fizetett, vagy számoltuk, vagy megbeszéltük, hogy mennyi felkapcsoltam a villany, és ott dörömböltek már kocsin, hogy, hogy elviszem-e. Uh -huh. Jó, de hát ezt lehetett csinálni december 25 és január 5-e között. De akkor te ezzel meglehetősen sokat kerestél, ha napi 12 órát taxisztálnám? Igen, hát amennyi, amennyi időm volt. Hát már családra is kellett egy kis időt szakítani. Nem az volt azért, hogy hazamentem, mint a kamionos, és bemutatkoztam. Szóval azért több sűrűbben voltam otthon és adózni adóztál, már ne Akkor nem, akkor nem, akkor volt eh, kamú, cím, kamú, munkahelyem, és addig, ameddig nem vált legálissá a taxizás. Most, már nem emlékszem, 83-84-ben legálissá vált. Igen. Tehát lehetett eh, még taxióra nélkül is taxizni, és akkor emlékszem, úgy volt a, a főtaxi meg a volántaxinak a tarifája, hogy 861 vagy 850 fillér. Tehát alap kilométer 6, és a perzi fél forint, vagy egy forint, már nem emlékszem pontosan. És, és én nekem ilyen, e, ilyen nyomó valamivel, árazógépszerűséggel, tudod, ilyen kör, ahol rajta voltak a betűk, meg a számok, és azt forgatni kellett, meg lehetett nyomni, e, e, aztán letépni a hátulját, és felragasztani a műszerfar, és oda volt nekem írva, hogy e, kilométer 8, alap 6, perc egy. Értem. És ezt két, több évi, két-három évig, két, évig lehetett csinálni, óra nélkül. Aztán köteleztek mindenkit a taksiórára, meg biztosan. És, és e -e, ezt is természetesen úgy csináltam mellé foglalkozásban, vagy volt éppen fő vagy nem. És ahogy mondtam, negyedévenként 1700 forint volt a, a, az adó, amit be kellett fizetni. Olyan jól álltam anyagilag, akkor képzeld el. Vastag voltam Hogy Bocsánat, nem értettem. Vastag voltál. Annyira, hogy amikor kiváltottam az ipar, akkor be kellett lépni a kisoszba. Igen. Tehát Kis a kisiparország országos szövetségében. szövetségében. Igen. És azt mondták, hogy egy fél évre be kell fizetnem 60 forint tagsági díjra. Ott voltam a feleségemmel, meg, a, a, meg az első gyerekemmel, 82-3, és... és Mondom, nem lehet, hogy csak negyed évet fizessek be. Miért? Már nincs nálam annyi pénz. Hát itt van egy átjáró, ja, nekem nincs kártyám. Erre ott a, a taxi megállókban körülnéztem, hogy van-e valaki ismerős. Nem volt, haza kellett mennem, és kezdődőre akkor már 10 forintot kivonták a forgalomból, de ez így érvényes volt. Tehát már fénytízes is volt és elővettem a fiókból két vagy három darab papírtizest, amit már gyűjtögettem, hogy azzal fizessem a kisosztagságot. Jó, de hát abban az időben az volt, hogy építkeztem, amit délelőtt megkerestem, az délután beépítettem. Majdnem úgy, mint a Kelemen a feleségét. Jó, ja, jól van. Köszönöm szépen, Maki. Én kösz. Viszont ja. hallásra, szia! 24.06.953, 24.07.953, önöknek milyen kalandjaik voltak a, a munkahelyekkel, a munkanélküliséggel, a közveszélyes munkakerüléssel, a rendőrhatósági felügyelettel? Erről szól ma az Anno Budapest, meséljék el, hogy hogyan voltak háztartásbeliek, és aki háztartásbeli volt, az, az, az hogy érte el? Tehát bement a tanácshoz, és azt mondta, hogy jó napot kívánok engem a férjem eltart, mert vasutas vagy mit kellett produkálni ahhoz, hogy, hogy ilyen legyen. És a cselédség is kérdés tehát, hogy, hogy kik tudtak cselédet tartani, és kik tudtak cselédnek menni, mert, a, mert a, ha jól emlékszem, akkor talán a Semmelweis utcában, vagy a Szövetség utcában volt a cselédközpont már, a háború előtt is, és aztán is ott lehetett az embernek mondjuk háznál munkát vállalni, aki szépen vasalt, meg rendesen hogy is mondjam, végezte a házi munkát, az, az cselédkedhetett, de hát ez is számomra egy ilyen teljesen e, ismeretlen e, helyzet, miután nem volt cselédünk, hanem, hanem hanem nem volt. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló! Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak és Lajosnak hívnak! Üdvözlöm! Lás. Lás, lassan profi elhasonáló leszek. Két, két rövid témát tudok mondani, de kapcsolódok az előző, mert ezek olyan régi témák, hogy akkor még nem volt adó. Még adót nem fizettünk. A másik, meg az úr jó, hogy a szót, mert ez is bért, meg gazdálkodást volt tulajdonképpen. Ez uh -huh. egy kékfényes ír, úgyhogy nem én találtam ki. Ez késfényes sír, az bűnügy volt. Hát a rákot fertőri lányokról nem kell sokat mondani. Igen. Ott egy ezer mester volt, az ember kijött, az ott álltak félkörbe. Igen, és 250 forintba került egy fuvar, nem? Hát nem tudom, nem, nem próbálkoztam vele, hanem viszont a civilruhás rendőrök, meg a nem civilruhás rendőrök is ott próbálkoztak őket elkapni. Igen. Aztán egy, egyik, azt hiszem, hogy az civil ruhás volt, feltünk nekik, neki, hogy minden második, harmadik lányka ugyanabban a T-hezbe dolgozik. Bele volt a semmi a komoly. Hát és akkor utána néztek, mondom, ez kékfényhír volt, uh -huh. utána néztek, hát kiderült, hogy a, akkor indultak be ezek a TS mellék már. Igen. Tehát nem csak kapáltak, kaszáltak, tehenet fejtek, hanem nekem is volt ilyen műszerem a munkahelyemen, ami aminek TS, meg is tudnám mondani, hogy melyik, gyártotta műszert, antennaerősítőt, TV antennát. Szitanyomtatás is volt, tehát, hogy minden, mindenféle munka, amit nem végeztek el egyébként, tehát, hogy, hogy nem volt rá... De műszerűen nem, műszerűen. Hát legalábbis nekem volt ilyen műszerem, meg olyan antennából is találkoztam elektronikai műszerési már hmm. Na és, amit TS-náléküzemánkban készítettek. Na és hát igen, nem csak hát a rettente a jövedelem. És fel kellett hígítani. És a személyzet is, vagy anyagbeszerző, vagy nem tudom ki, kiment a rákocit, és szépen bepecsételte a lánykáknak, hogy nálunk dolgoznak. Ja, értem. Aztán az egyik, az be is ment ületéskor, hogy ővezi a fizetését. Csak jó mondtak, mondtak, hogy hogy ne baludtasz Meg hát, van ilyen ahlyas gondolatom, hogy valahogy meg is hálálták ennek a... Hát ez már az ahlyas gondolatok kategóriájában valóban. Én. Igen. A másik meg az, hogy az is divat volt akkor, hogy három hónapra bevitték, hát én már voltam katona határőrségnél, és bevittek három hónapra szakmámon keresztül dolgozni a honvédséghez. Igen. Hát röhely, hogy volt ott katona elég a honvédségnél, de mégis Mégis bevitték a tartalékos, mint tartalékos katona három hónapra. Tényleg? Na most, na, És, mit csinált? És mit csinált? Elektronikai műszerés vagyok, hát a főnököknek a tévéit, rádióit javítgattuk. Jó, hivatalos, munka, hivatalos munka nem olyan sok volt. Egy jó felszerelt elektronikai műhelybe de, hogy legalább annyiból jó fej volt a, az akkori magyar néphadsereg, hogy nem, mit tudom én, Tatabányára, a Egerszegre kellett elmenni. Ne, nem, nem, hanem... és gyakorlatilag az volt, hogy nem a munkahelyre jártam dolgozni, én meséltem a Tungsramról annak, igen, igen, Akkor igen. a Szabad Európa Rádióról. Emlékszem voltam. rá, igen. A, hogy nem oda jártam, hanem Kőbányára a Bebek utcának hívják ezt ott, ott A polgárvédelmi parancsok se katonai ágának a hírményeket. Civil ruhában járhatott, vagy, vagy gyakorlóban kellett hát jönni menni, vagy kimenő ruhába? Rendes volt, rendes volt a főnök. Ő azt mondta, hogy a katonai ruha az ott legyen bent. Igen. Akkor hallja, hogy Kapunk-e ellenőrzést, akkor beöltözünk. Hát elvileg úgy kellett volna haza, haza menni meg minden katon ruhában. De akkor rá hát, ment reggel hatra, ra és aztán délután pedig a szállásaira hajtatott. 2-négy igaz, hiszem így volt már. Igen. Értem. Tehát de ez... mondom, hogy a, igen, de mondom ez a történet volt. Ja, igen, és akkor itt meg az volt, hogy ö, volt egy lác közöttünk, aki. <gül> a cukorárus volt. Ugye, tehát ő is gyártotta a Igen. nem csinálta, Mi az Isten csinált? Hát ez az, hogy ott a hogy hagy maradjon még három hónapot. Ott, szóval, hogy a telet húzza ki, ott, mert megkaptuk a fizetést, füzet, kaptunk. Ja, értem. Otól ő nála nem tudom, hogy számolták el ezt, mert hát az elég idény munka, hát télen nem állnak ki a cukrot árusítani, mert hát nincs gyerek. Ugye? Hát jellemzően nincsen, igen, igen, hát igen. nem idény, idény munka. De hogy, eh, hogy oda bent a laktanyában nem kellett volna cukrot gyártania? Ja nem, nem, hát volt egy szakmája, ő is elektroműszer. Ja, értem. És, tehát ő is ő is ezt csinálta volna még, még kétszer-három hónapig, tehát a tél végéig legalább. Meg, megvárta volna a idé, idény bejön neki. Értem. Úgyhogy ez a két Hát ez a, két, ez a fajta foglalkoztatás nem jutott eszembe, én eddig azt hittem, hogy tartalékosnak csak azért hívták be az embereket, hogy megszívassák őket. De hát... Nem, a... dolgoztunk. Ez nagyon érdekes volt, mert az volt, hogy volt kettő műszerész, igen. Aki, aki ott civil alkalmazott volt. Tehát, polgári át, alkalmazott, már. igen. És polgári alkalmazott volt. Most most az mellé három, három havonta behívtak négyet. Értem. És uh, hát, a kinti igen. fizetésüket kapták meg, vagy, vagy, ja, akkori, a, vagy igen, akkoriban a, a munkahely... Rendes. Bocsánat, csak hogy, hogy pontosan értsem, mert nem voltam ebbe a szituációba. Igen. Tehát a, a munkahelyén uh, bement, hogy jó napot kívánok, kaptam egy behívót, három hónapra tartalékosnak be kell vonulnom. Akkor a munkahelye... Igen, csak... Az fizetett önnek, vagy onnantól Igen, kezdve és a hadsereg? és a támpizetésnap a nem besattyogna munka a is Értem, tehát a néphadsereg nem fizetett. Még nem, a, akkor még nem kártya volt, meg ez megad. Értem, értem. Hanem odaadta a kis kislánat. Ez is egy érdekes Igen, történet van. volt. Köszönöm szépen, Lajos. Igen. Köszönöm. Viszont hallásra. A kellemes napot, és nagyon jó a műsor. Megtisztel, köszönöm szépen. 24 illetve 24 ez itt a Klubrádió benne, az annu Budapest, a foglalkoztatással, a munkahelykereséssel, a közveszélyes munkakerüléssel, rendőrhatósági felügyelettel, illetve annak rémével foglalkozik. Önöknek milyen kalandjaik voltak, akár rendőrökkel, akár... E Hát akkor még nem úgy hívták, hogy HRS, tehát munkaügyi előadónak hívták azt, akihez oda mentél, hogy jó napot kívánok, elegem van a no ettől nem vagyok elindult vele dolgozni, és most azonnal kilépek a gyárból, mondta ezt a Dani, és akkor azt mondták neki, hogy Dani, ennek nagyon komoly következményei vannak, mert hogy három hónapon keresztül a legalacsonyabb fizetésedet fogod kapni, a legalacsonyabb bérkategóriába kerültél. Én például akkor, amikor hirtelen Egyébként jó, hogy másban is megfogalmazódott már ez. Tehát legalább nem vagyok ezzel egyedül. Nem, nem, nem. Tehát, <coughs> kicsit, kicsit bátorít. Nem, nekem egyszer volt egy ilyen kalandom, hogy, hogy lett volna egy kis dolgom a városban, ha érted, hogy mondom, és nem akartak elengedni a munkahelyemről, mert az volt a cél, hogy, hogy nem menjek oda, hová szerettem volna menni. És akkor kilépéssel hagytam ott a Szeged nagyáruház kiragadt rendező osztályát, dekorációs osztályát, és akkor emiatt azt hiszem, hogy három vagy hat hónapig csak 1800 forint lehetett a fizetésem, mert az volt a, az volt a legkevesebb pénz, amit fizethettek az embernek. Tehát volt egy ilyen szankciója annak, hogyha az ember ráruhta az ajtót a HRS-re. Hát így ment ez. Palló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt a Dénes Vera beszél. Kész Kicsit rekedten ugyan, de megpróbálom elmondani, hogy nekem milyen kalandjaim voltak. a ez jó végszó volt, amit adott a, a, az ítélkezés oldaláról. Tehát a nem túl népszerű másik oldalról lennének nekem megjegyzések, illetve emlékeim. Kezdve azzal, hogy ez a borzalmas bűncselekmény típus, ez nem a szocialista jogalkotásnak a torsz szüleménye, Mm. mert ugye irodalomból tudjuk, a, ismerjük a Dickens-i dologházakat, de a magyar jogtörténetben 1913 óta ismert a közveszélyes munkakerül, csak nem ez volt a neve, és kihágásként, az a szabálysértésként rendelték büntetni, igen, humánusan, tehát 8 naptól 2 hónapot lehetett ilyen dologházszerű valamiben, eltölteni annak a... Dolagház utca, most hogy mondja? Csavargú életvitelen kaptak. Tehát ez a, ez a borzasztó szóösszetétel, hogy közveszélyes uh -huh. munkakerülés, ez viszont már tényleg uh, szocialista jogfejlődésre utal, és azt fejeznék, gondolom, hogy uh, aki nem dolgozik, az minden bizonyal előbb-utóbb bűnelkövetővé, bűnözővé válik, és a bűnözés az veszélyes a társadalomra, közrend, és így került be a közrend, közbiztonság elleni bűncselekmények közé. És akkor itt egyben gyorsan javítanám a kedves Havas Gábort, aki azt mondta, hogy 1984-ig -85 85-ig ez volt. Nem, ez már 1961-ben bűncselekménybénység, védség volt, és aztán az úgynevezett régi btk ba a 78 évi négyesben is maradt. Abban úgy szerepel, bocsánat, bocsánat Vera, abban úgy szerepel, hogy az a munkaképes személy, aki munkakerülő életmódot folytat, életmódot folytat a korábban közveszélyes a... munkakerülés vétsége vagy szabálysértése miatt megbüntettek, és a büntetés a kitöltésétől vagy végrehajtásától még két év nem telt el, ön is pontosan idézi, hát úgy látszik, hogy ön jogász vétséget követel, és ez egy évig terjedő szabadságvesztéssel... Egy év, vagy javító nevelő munka, vagy Igen. ez. A... kitiltásnak is helye van. Így van. De viszont a büntetési tétel, azért az egyéves büntetési tétel, az a akkori, meg a mostani BTK rendszerében sem tekinthető magasnak, ezért aztán lehetett helyette intézkedést, próbára bocsátást alkalmazni. Tehát ez valamit javította a, a helyzeten, nem volt sok ezekből évente, ezt mondta a Havas Gábor is. Évi azt hiszem 200-300 védségi elítélés volt szabálysértés, és ez lényegesen több. Nekem itt, mint Pesti Markó utcai bírónak az volt a meglepő, illetve az érdekeltnek figyeltem, hogy honnan kerülnek ki ezek az emberek. A 80-90 százaléka, most, ennyi idő után vidékiek voltak. Szabolcsból, Kelet-Magyarországból föl ingázott főleg roma emberek, akik itt kerestek munkát, aztán nem találtak. Igen. Ez a szubkultúra számomra rendkívül kedves volt, sokat tanultam tőlük rögtön az elején, amikor még hát 27 éves voltam, amikor kineveztek, és amikor szembe kerültem ilyen Fogalmakkal, hogy ő, ő, ő dolgozott, ő mezgerélt rendesen, és akkor én mindig megkérdeztem, hogy hát az meg mi. Az mi a fénysérülés, Persze, és akkor mondta egy nálam 20 éve. Halló. Attól fél, hogy megszakad Dénes Vera. E, a homor... Itt van Vera? Persze. E, a, a mezgerélésnél tartunk. Igen, a mezgerélésre rákérdeztem, és amikor azt mondta, hogy ő rá, meg rátették a kávét, akkor is nagy szemekkel néztem, és kiderült, tudja, hogy mi a kávét rátenni valakinek? Az különösen veszélyes bűnöző a refes kategóriában. Az a kávé, különösen Rátenni, valaki, rátenni valakire a kávét, és akkor én ezeket mindig megkérdeztem, és nagyon örültem. És a mezgerélés... Kérdeztem. A mezgerélés az a határban gyűjtögetni az ott hagyott tors, maradékot. Tehát összegyűjteni, amit a, a kombány vagy a. Ja, értem, a mező igen, mező igen, tássor, igen, tássor, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ez már a bizonyítás részét képezte, hogy miből élt. Igen. Ehhez a szakzsargonban törvényű tényálláshoz kellett bizonyítania. A vádnak, természetesen nem nekem, meg nem a vádlottnak, hogy munkakerülő életmódot folytatott, és munkaképes volt. Most a munkaképesség az egyértelműen orvos-szakértői kérdés volt, ehhez, hogy ha vitatott volt, akkor szakértőt kellett kirendelni, a szakértő kirendeléssel húzódott az eljárás. Ezek az emberek többnyire olyan környezetből kerültek ki, hogy, hogy elérhetetlenek voltak. Ugye a mai klasszikus hajléktalanoknak az elődei, Igen. ezért el kellett sok esetben, vagy elrendelték már az előzetesüket hogy ilyenkor mit tett a bíró, egy nagyjából olyan tartalmú büntetést, tartalmú büntetést szabott ki, ami az előzetes volt, és akkor ezzel ez le volt tudva. De volt Én... nyújtott Én? megoldást az állam erre a helyzetre? Oké, rendben, kikerül az ember a dologház utcából, letöltötte az, a büntetését, letöltötte mert előzetesben büntetését, volt, de utána nem lett munkája. Arról nem tudják az emberek, hogy mit jelent. A javító nevelő munka az egy 5-20 százalékos jövedelem csökkentett, ám de a saját, ha volt munkája ott, ha nem, akkor máshol ja, munka volt. Ami nem számított be a nyugdíj alapban még egymével is. Ön említette, hogy, te, hogy, hogy nem ön döntött magára az eljárásra, hanem nyilván rendőrség és alapján, ügyészség és a többi, és a többi. De hogy, hogy érezhető volt az, amit, és ezt a Kábortól is kérdeztem, hogy ezekre az emberekre rá szállt a rendőrség? Egyértelmű, az abszolút egyértelmű volt. Egyrészt a helyzetből adódóan, aki sokat átsorog az utcán, nincs hova menni, azt, azt könnyebb volt lekapcsolni, mint egy mondjuk értelmiségi fiatal, bár ilyenhez is volt szerencsém, az orvos orvosházas pár gyereke, aki egyszerűen nem akart, Tehát nem, nem, nem, nem akaródzott dolgozni, ott van a szülei lakása, és Dostoyevskit olvasott, most a fazon is teljesen úgy nézett ki egy ilyen. 19. századi orosz értelmiség. Na ő, ő például egy ilyen próbára bocsátott fiatal volt. De a kérdés jogos is van, akikre rászálltak, akiket szisztematikusan megzártak, és mi, és nagyon sokan kollégek nem igazán szerettük ezeket a bűncselekményeket. Én felhívtam most egy nagyon kedves volt kollégámat, aki röviden annyit mondott, hogy ha valamiért szégyeli, hogy bíró volt, az a KMK. De jött a rendszerváltás, és akkor itt most, most ez nem önreklám, csak hogy, hogy mennyire kihat a bírói munkára a környezetnek, a társadalmi környezetnek a változása, én a Moszkva téren jártam keresztül nap, mint nap, és akkor ugye 87-től 87-től -87 feltűnt, hogy ott milyen sok szatyros ember emberpiac ádig áll, és akkor ugye ezt egy perc alatt megtudtam, hogy ők kijárnak, úgy hívták ezek az emberek, hogy kijárnak az emberre az emberpiacra. És akkor valaki talált munkát, valaki nem talált munkát, és akkor én sorba kezdtem hozni azokat a határozatokat, hogy társadalomra veszélyesség hiánya miatt ö, ö, felmentő ítéleteket hoztam, mert hogy valaki... Én, mert akartó, őket, ez, ez, ez, tehát rendszerváltás ide vagy oda, de ezeket behozták a rendőrök, meg elnyitották az eljárást. Persze, hát persze, hogy egyszerű volt be, behozni, ott áll. Igen, nem csinál semmit, szerint. igen. És, és a munkakönyve, erről ma volt szó, hogy a munkakönyvnek milyen óriási jelentősége Igen. volt, és az úgy csoda nagy kincs, akinek kontinu is munkaviszonyokat igazolta a munkakönyve. Volt olyan történet az én életemben, ezekből az évekből, hogy valaki azért hamisított be a munkakönyvébe egy tudom, egy hat hónapos, nyolc hónapos időszakot, hogy ne vihessék be KMK miatt és ezért behozták aztán utóbb uh, kö... közökérlet, hamisítás... hamisítás miatt, megtetészbe lopással is, mert a, valakinek kertes házban az ablakából vajat és tejet, tejet a vajjal impregnálta a cipőjét, és akkor én megint előhúztam ezt a társadalmi veszélyesség minimális fokát, és felmentettem a, az embert, ez nem tetszett a, a Bíróságnak is jól megváltoztatta, és elítérték. hat hónap felfüggesztett? A... Nem, dehogyis. Többszörös visszágot be, bevarták. Igen? De én meg azt mondom, hogy valaki azért firkálja össze a, a munkakönyvét, hogy, hogy legyen szansz és tudjon dolgozni, és azért iszik tejet, hogy ne legyen éhes, és azért kelleni a cipőjét, hogy ne álljon be akkor az nem társadalomra veszélyesség. és itt lehetne még órákat beszélni, a jogellenesség meg társadalomra mm. veszélyességre, de a lényeg az, hogy, hogy aki sokat járt <gül> akkoriban a Moszkva téren és látta ezeket az embereket annak előbb-utóbb leesett a tantusz hogy ezzel a bűncselekményfaltával nagyon nincsen rendben valami, és lám 1989-ben szépen kisöpörték a BT ból Értem. Én... Nagyon szépen köszönöm, Bera, hogy hívott szívesen, Viszont Kész hallásra. Sokan viszonthallásra. 24 06 95, 3, 24 95 3, a foglalkoztatásról, a munkakeresésről, a közveszélyes munkakerülésről, és a rendőrhatósági felügyeletről beszélünk, meg azokról a kamumunkákról, amiket az ember mondjuk így be tudott íratni a személy az olványába, vagy beütötték a pecsétet, hogy ott dolgozik. A geodézia is ilyen volt, ha jól emlékszem, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan hallgató, aki elmeséli azt, hogy hogy ő hogyan dolgozott a geodéziánál, hihetetlen kevés pénzt lehetett keresni vele, de mint amit időnként föl kellett szállni egy, egy gaz autóra, és akkor tartani azt a piros-fehér lécet, amíg a geodéták mértek. Halló, napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Hát furcsa lesz, amit elmondok a bírónő után. Fura. De 73-ban férjem megbetegedett, félik megbédult. 76-ban kaptuk végre egy szövetkezeti lakás kiutalást, és mire lett kis fazékfüggő, rájöttük, hogy a jövedelmünk nem elég a részik fizetésére. Értem. Egy karácsonyi napon kilittem a paráttömmet a keletibe, és le kellett az embereket az autómról, ez 76-ban volt, hogy ez magát takszik. Yeah. Hazamentem, és hát jött a karácsony, amikor az ember szeretne beillitenni, megkérdeztem a férjemet, hogy akar-e Hm. Hát persze, hogy akart, ebből ellaktuk, elmentem a taxi megállóba, illetve kimentünk, úgyhogy a férjem a kocsiba ült, és egy bűbályos kis tanítódőt kellett hazavinni, erre elszenteledettem, és elkezdtem a fajknak négyig a hivatalba ültem, az első fuvaromban belvárosi káphéházdál volt. Igen és hát rendszeresen este kiletszik eh, taxisztam, akkor 5-6, a voltam Férjebb közgazdász, hogy ki számította, hogy mi a rendábilis mennyiség, amely egy nap keresni kell, és eh, mivel csepelen laktunk, vártam este 9 óra, kedves utasztak, és a kedves utasnak ki haza víz csepele de hát az nem mindig jött, viszont ott ültek a taxisok a taxiba, a refesek, akik sorosságra szerettek volna menni, oda mentek, erre mondták a taxisok, hogy menjenek oda ahhoz a hölgyhöz, az fuvarra vár, ennek következtében az összes refest, én hordtam ki hm. sorossára, mert a taxisok nem, ment, nem mertek ki venni, mert akkor éppen megöltek egy e, taxist. E, a a, a vége az lett, hogy amikor a Hungárián az a sajnálatos gyilkosság történt, Még az minden e, taxiállomás tele volt magát e, civil rendőrrel, Természetesen följelentettek, megbüntettek, és akkor már úgy gondoltam, hogy abba kell hagyni a taxizást, de volt olyan, hogy a főnöknő ment haza egy magántaxissal, aki megkérdezte tőle, hogy hát megéri a taxizást. Erre a taxis mondta, hogy igen de ha két fiú taxizott együtt, akkor az egyik szerezte az utast, a másik vezetett. Erre mondta a taxiz, de el, hogy van közöttük egy szegény nő, aki nem elég, hogy autót vezet, még ő szerzi az utast, mert a férfi csak ül ott. Igen. Erre a főnöktől mondta, hogy igen, az az én kollega Értem. Hát én volna elmondani. Szép történet volt. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Kész sokan viszont hallásra. Arra biztotom a hallgatókat, hogyha vannak ilyen és ehhez hasonló történeteik, akkor foly. ne folytsák magukba, hanem me meséljék el itt a 24 06 3, vagy a 24 on Jöjjön a közveszélyes munkerülés, azt szerettem onnan a hölgytől megkérdezni, csak itt a már Krisztina, aki szúrós szemekkel néz rám, hogy miért kellett soroksára vinni a refeseket, de ez majd valahogy máshogy kiderül. Jó napot kívánok, kedves hallgatók, folytatódik az Annu Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks No Ned Miklóssal, kemény Dániellel a szerkesztő Árva Brigitával, illetve a telefonokat fogadó kelecsényi kristával. Köszönjük szépen Kardos Józsinak a, a rengeteg archív anyagot, amit összeszedet nekem, illetve hát annak azt a videó etüdöt, amelyet készített a klubrádió honlapjára egyfajta műsor előzetesként. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy Soroksár-Budakeszi, nem Budapesti kerületek voltak, ö, legközelebb voltak Budapesthez, tehát KMK, uta, oda, KMK oda mentek miután. Na, ugye ez a klasszikus ö, ö, összedőlt az MS SMS-fal című eh, szituáció, amikor nem lehet pontosan elolvasni, hogy mire gondol a kedves hallgató. Más a munkaügy és más a személyzet is. Még Baki, nem jártos a közgazdaságban, Átlagbér vatta, ellentét a bért meggazdálkodás. Ez a jugó példa írta nekem Ádám a 06303030353-ra, és való igaz, nem vagyok kellőképpen járatos a közgazdaságtudományban, ez én nem vagyok elismerni. Halló, jó napot kívánok! 24 06 3, 24 a foglalkoztatással, a közveszélyes munkakerüléssel, és mindenféle jó történetekkel foglalkozunk itt ma az annóban. Buksikutya pedig ugat a háttérben. Halló! Szevaszik Lóz, bejel vagyok, Szentrendéről. Szervusz! Halló! Szervusz, tessék beszélni! Na, oda akartam kilukatni, de a futbalistáknak rendszeresen volt sportállása. Aha. Hát igen, a Varga Zolival, én például Inas koromban olyan 65-66 környékén rendszeresen találkoztam, avonta egyszer, amikor jött a fizetésér a sütéhiparhoz, mert jó focista oda volt bejelentve. Értem. Ami mit jelentett pontosan? Az azt jelentette, hogy mit tudom én, be volt hívva a munkakönyvébe, hogy anyagbeszerző, és akkor megjelent havonta a fizetésért, fölmarkolta, aztán mentedzésre. De rendes, jó pénzt kaptak ott? Én szerintem igen. De, hogy őszinte legyek, Pontosan nem tudom. Hát ha nem kaptak volna, akkor nem csináltak volna. Nem, csak arra gondolok, hogy, hogy, hogy az értető, hogy valamiféle munkahely kellett, hogy legyen a szemigazolványokban, de hogy, hogy, hogy a sportkör vagy a, a labdarúgó csapat, az csak tudott pénzt adni. Hát ilyen indirekt módon, igen direkt, de nem tudok róla, hogy hattak volna. Értem. Na, a másik pedig az, hogy uh, ugye, említettétek azt is, hogyha valaki kilépett mit olyan azonnali felmondással, akkor uh, uh, csökkent a vére, hát én ezt erősen cáfolom. Ne, hát de, ne, ne, ne cáfolt, hiszen én jártam így. Hát én meg pont a fotítotjával jártam, hogy uh, 68 ban uh, beráttam a művezetőre ott a süténypark garázsába, és azt mondtam, hogy akkor jó, akkor már hónapén már nem jövök. Igen. Aztán másnap meg már cseppelen dolgoztam, több mint három forint a magasabb óra bírkatán. Az biztos, figyelj Miklós, jó, ez két állítás szerepel egymással szemben, az biztos, hogy akkor, amikor én azt mondtam, hogy azonnali hatállyal, kilépéssel távozok a a Szeged nagyáruházból, akkor utána a, elmentem egy könyvesboltba dolgozni, és az biztos, hogy, hogy, hogy három hónapon keresztül a legalacsonyabb ért, tehát mondom, akkor 1800 forint volt, annyit kaphattam. Hát lehet, hogy volt ilyen is, nálam pont az ellenkezője történt. Hát fura, na jó, van mindegy. Na jó, aztán ugye még volt a GMK, ahol Ugye, mikor az megalakult, én főállású GMK-ba dolgoztam a tégladába a kőványán. Uh -huh. Mit azért hogy azok, akik rendes állásban voltak, körülbelül a harmadát keresték annak, mint amit mi. Mert? Mert ők normál óra volt a bejelentve, mi meg... De valamilyen szerződés kapcsán a téglagyárral, mondom, hogy körülbelül mondtam az arányokat, keresett, mondjuk 3-3.500 forintot, nyilvett 14-et. Ez társadalmi igazságtalanság. Az volt, szó se róla, de azért mondjuk jól jött az apróz kereset, és nem igazán gondolkodtunk az, hogy ez most Se vagy, nem. Értem. Köszönöm szépen Miklós, hogy elmesélted ezt. Lajos, hamu. Lajos, Lajos, nem a Miklós, én vagyok jó. Oké. Okay. <coughs> jó. De, de, napot kívánok de ha még eddig. egy kicsit összekapom magam, akkor Hol, minden mi hallgató Miklós eddig. lesz. Köszönöm szépen, viszont hallásra szervusz. 240953, mert a 2407953 jöjenek a történetek. Hallói napot kívánok. Akkor azt én én vagyok. Igen, hello Miklós. Péter vagyok. Vicceltem, Péter, azért mondtam az előbb, mert véletlenül Lajosnak Miklós mondtam. Megtisztel, Megtisztel, persze. Hello, Lajos. <gül> Jó. A, a sportállásról nem tudom, hogy volt-e már szó. Itt most érintőlegesen beszélt róla. Jó, na akkor gyorsítsunk. 58 79-ről van szó. 79-ben vagyunk. És most kaptam a nyugdíjfolyószítótól egy ilyen papírt, hogy, hogy milyen munkahelyen voltak, uh -huh. és nagy meglepetésre, hát öröm hírként, olyan nem, nem is tudtam róla, hogy van ilyen, hogy itt voltam munkaviszonyban, ott voltam munkaviszonyban. De tehát aminek, tehát én... mind mindig bejelentettek? Ez engem nagyon meglepett, hogy ez, ez, ez számon tartott, és én megkaptam ezt a papírt. Most mondom a lényeg, hogy én ebben az időben, 79 beszélünk, Én, tehát úgy gondolom, én profi asztalitányszerző voltam uh -huh. 17 éves koromban, és éppen az orvos életleme jelentkeztem, meg jártam, és engem elküldtek ide-oda ütögetni a labdát, hogy nyerjek meg egy-két meccset. Igen. És, és de ezért kaptam pénzt. Értem. Az, az normális. Ha az ember jó sportol, akkor fizessék meg. Na most ez az az idő, amikor, amikor a nagy júliátus megnyerte a, a, megnyert a VB-t. És én meg ott voltam tatán velük az edzőtáborban. Igen. Rajtam gyakoroltak, mert én voltam a kínai. Na mindegy, de és most, most jövök rá, hogy engem akkor ott foglalkoztattak valamivel. <súl> és be, valahogy ilyen pénzt kaptam, ezért nem is foglalkoztam ezzel akkoriban. De azért az meglehetősen jól hangzik, hogy, hogy ezt valamilyen szinten korrekt módon elintézte az akkori. jó, hát nyilván az az egész rendszer bolondos volt, úgyhogy ez a legkisebb hülyesége volt a rendszernek, de hogy, hogy bejelentettek téged, hogy ne legyen baj... Mondjuk akkor, amikor most éppen sorbász a nyugdíjadér, és igazolható mondjuk 1979 és mit tudom én hány között rengeteg letöltött év. Én, én csak a sportállás, mint olyan fogalmat szeretném úgy nagyjából, hogy rendben rakni. Tehát az, azt hívták akkor, amit a profilnak hívnak. Igen. Tehát tulajdonképpen pénzt kaptunk. Én azt, tudtam, hogy, hogy miért valamiért kaptam valami én minden Mindenféle mindent fizettek, az utazásokat, meg nem tudom. Annyi volt a dolgom, hogy le kellett menjek, mi tudom én, kiskörösre lejátszani három meccet, és azt meg kellett nyerni. És akkor ha azt megnyertem, akkor rendben volt. Ha nem, akkor eljártam, eljártam. Ez, ezt hívták akkor olyan profizmusnak. Értem, de ez tök jó ez a sportállás, de hogy, hogy mi volt a kifizetőhely? Tehát hova kellett menned, hogy, hogy, a, hogy egy kisebb összeget így vagy úgy a kezedbe, vagy a zsebedben rakjanak? Ezt a sportklubnak a, a, az edzője vagy a vezetője, nem? Tudod, Aha, az ott a zsebembe. Ja, értem. Értem. Tehát ő is valonnan így összeszedte, behajtotta azoktól a cégektől, ahova be voltál jelentve. Ezt, ezt, ezt, igen, ezt is zsebbe kaptam, igen. Igen, igen. Tehát azért azért vagyok, most azért hívtalak, hogy, hogy azért vagyok meglepve, hogy, hogy erre. Eszett be sem jutott voltam, volna, így, hogy, hogy ezt ez lepapírozták le voltam, rendesen. Valahogy, ez, ez, ez zsebbe adták. Igen. Nem nagy szélet, az figyel. Mit tudom, én a. 79-ről beszélünk, vagy 80-ról, hát ez uh -huh. a, mit tudom én, havi 1500 hát kb. Az nem, egyébként nem volt ott. Nem, nem, volt. nem, 79-80-ban, hát abból mondjuk így lehetett mondjuk albérletet fizetni, meg lehetett venni a, a, a Bosz albumot, néz forintért az első fizetésemből, aztán egész. Hát ugye, akkor elmondom neked, hogy ez most már más dolog, hogy én amikor az, az első munkahelyem, mint, mint, mint, mint orvos, Igen. Ö, 3600 forint volt a fizetésem. És ez, ez, ez, ez, ez, ez nem 84-ben volt talán, igen. Hát az sem egy kiemelkedő pénz, azt nyugodtan hozzátehetjük. Igen. De, de 79-ben az 1500 azért jól jött. Hát, Értem. Tehát a, a, a, sport, a sportállás mint olyan státusz, tehát ez, ez létezett, és azt sem tudtam, hogy, hogy, hogy ez, ez micsoda, és most jön a mennyi az, meg, meg, meglepő. Hát most. Mi, Igen, el, mert akkor, el, amikor el. Így, oda mentél a, az edzőhöz, és az edzőbácsi azt mondta, hogy jó napot kívánok itt van a filma a pénz. Jó volt ez a kiskőrei meccs, amit megnyertél. De eszedben nem jutott volna az, hogy 20-30 vagy 40 évvel később, amikor nyugdíjas próbálsz lenni, akkor ez a pénz, ez meg fogja lenni. Így van, így van. És nem, hogy nem, le nem, van papírozva nem, rendesen. Nem, nem, nem, nem. Nekem az volt a dolog, hogy azt a három-négy meccset meg kell nyerni, és akkor ezt megnyertem, akkor... De, de ez nagyon jó a dolog volt, és hát meg máshova is kellett menni oda a környékre, meg nem, nem csak ott a uh -huh. Ugye? Nem tudom, hogy mennyire ismerted, de asszony, hogy volt tehát a focisták az nyilván egy másik kategória. Egy hallgató szólt most hozzá, hogy valamikor a focisták amatőrök voltak, ezért volt egy, egy kamus állásuk, ez nyilván ugyanaz a sportálás volt, mint a, a Tied, be voltak jelentve, és egy hónapban egyszer bementek és felvették a fizetésüket. Tehát ez nagyjából ugyanaz a modell, mint a Tied, csak, csak nem az edző adta oda, hanem... hanem... Hallgatlak. Hallgatlak. Hát, hát óriási különbség van azért, mert a, a, a foci az egy sport, tehát tud, ez meg egy egyéni sport, tehát itt, itt le lehet bontani, hogy megnyerted a meccset, vagy nem nyerted meg. Értem. Tehát a focinál meg nem lehet lebontani arra, hogy most azért a 90. vagy nem tudom, 80... Hány méter futottál? Ott, voltál, és akkor abból kaptunk bolt, gólt, igen. lehet lebontani ilyen, ilyen, de ez, ez egy ennyi Pont. Ez, ez egy nagyon korrekt dolog volt. Mennyit van a négy meccset, akkor meg, meg volt a dolog. De magyarul ez, ez, ez egyfajta premizálás volt, tehát hogyha kiskörén te kikaptál, akkor nem kaptál pénzt? Ö, hát ha egyszer kikaptam, akkor, akkor, akkor, akkor nem volt be semmi. Vagy csak azt mondták, hogy hát azért figyelj már oda. Kicsit. Sopa. Nem azért küldtünk oda. Igen, hát a, a többször akkor, akkor akkor nem tudom mi lett volna, de nem volt ilyen, mert, mert, mert, mert megnyertem mindent. De különbség van az egyéni, meg a csapasportok között azért. Ebben nyilván igazad van. Melyik te csapatban te azt Há. Jó, hát ha nem, hát, akkor mond, nem. Mond, hát ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem. Az előbb említettem, hogy a 79-es világbajnoki aranyban én nagyon vastagon benne voltam. Hm. Nem mentem kifeljába, mert ott csak öt, öten mehettek ki. Értem. És mondjuk én voltam a hatodik. Hát én a Budapisi Spartakus. Értem. Ebből ott volt a Jónyel Klampákre. Mert volt egy másik híres Astrali klub is, ha jól emlékszem. A BVSC. A BVSC, de volt még egy, aminek valami... Postás. A jó, akkor <gül> volt egy negyedik, mindegy, nem... Melyik? Férfiakról beszélünk? Fér, férfi férfiakról. Valami, olyan, hát ilyen vállalatneve volt, de mindegy, nem érdekes, csak a... a Dani azt így fölírta nekem, a pénzügyőr, de nem arra gondoltam. Na mindegy. Jól van, nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted el ezt. A a, hát jó csapat volt, hát ott meg, ott meg a... a... Róka is tudok, de mindegy, játszott, játszottunk velük is. Tehát ott ott meg a Darvas testvérek voltak, ugye a Az egyik, ugye, a zeneszerző. A Feri? A zeneszerző, a barátom. A Darvas Ferenc zeneszerzőre gondolsz? Igen, igen, igen. Hát persze. Hát, na, na, na, na, nagy haverom őződött. De... Én is nagyon szeretem. Igen, igen. Az, az, az pedig a hifi Magazinnak a a, a fenntartója volt egy csomó ideig. Értem. Értem. Hát jó, egy kicsit elkanyarodtál. Jó kis közösség jó kis volt, de ez most a, a, a sportárásról akartam mondani. Az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen hogy azt hogy tudtuk, hogy, izol, hogy mi, mi mit csinálunk, de néha ott, oda valami zozót, aztán. És a, a státusz megvolt, személyigazolványban be volt illa valami, és most meg még nyugdíjat is kapok. Gratulálok hozzá. Jó nyugdíjas éveket kívánok! É, én, én pedig neked minden jó. Figyelj, hogy... Te, hogy és a lábad nem ment tönkre. Haló! Haló! Haló! Letette a kedves hallgató, pedig meg akartam kérdezni, hogy a térde tönkre ment-e, és hogy egyáltalán tenni, asztali teniszezik-e még... 24-06-953, 24-07-953, most már a sportállást is látjuk. A geodézia nem került még elő, de hát ami késik, az nem múlik. Tehát 24-06, 24-07-953, illetve 06-30-30-30-30-953. Daniel beszélni szerettél volna a számot. Csak gondoltam, hogy ha ennyire szerettél volna ezzel a térkérdéssel foglalkozni, akkor megkérdezem én tőled, hogy a futás hatására esetleg, amit délelőtt sikerült megtenni. Igen, van-e ilyen mellékhatás? Nincsen. Csak hogy érez a törődést. Nincsen, nagyon kedvesen érzem, érzem a törődést, szívesen. De hát kit érdekel a futás. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Jó napot kívánok! Azt hiszem egy elég különös történetem van, a anyám én még aki kerámikus volt már a háború előttől, de 1954-ben, amikor meghalt Stalin és újra lehetett nyitni a kerámia üzemét, akkor nyitott egy kerámia üzemet. 53-ban halt meg Stalin, Mindegy. Hogy? 53-ban halt meg Stalin. Igen, és 54-ben nyitott a kerámia üzemet. Ja, értem. Tehát akkor egy kicsit tisztább lett a levegő, és jobban lehetett, addig a metrót rajzolta, amit akkor mi építettek. Na mindegy, nem ez a lényeg. A következő ezt egészen anyám majdnem haláláig csináltott, meg nem öregedett a 80-as évek, 90-as években. Rengetegen dolgoztak nálunk a kerámia mert Tudni kell azt, hogy egy kerámikusnak nem lehetett alkalmazott, mert művész. A Ővésznek nem lehetett alkalmazottja, így csak illegálisan lehetett nálunk dolgozni, és nagyon sok híres ember dolgozott nálunk, akik existenciálisan nem engedhették meg maguknak, hogy tehát nem tudtak megélni a festészetükből, például nem tudom, ismerő se az a név, hogy Anna Margit. Hogyne? Vagy Vajda Júlia, Igen. aki a Vajda Lajosnak volt, a, a Vajda Lajos volt az első férje, Jakovics József, Uh, rengeteg, a Bródi Vera a pápszínházból, ő még él Párizsban, 98 éves, ő is dolgozott nálunk, uh, és nagyon sok olyan ember, akit 56 után lecsukták a férjét, általában nők dolgoztak nálunk, Igen. és ezek mind engedély nélkül dolgoztak, néha 15 20 is, és, és ide jártak, ott lakom, ahol ez történt, Budán, vagy házban, és, és euh, ez egész életben zajlott én ebben ültem föl én nem tudtam hogy az egészen fekete egy teljesen fekete dolg volt hiszen nem lehetett alkalmazni ha szeretett volna akkor se senkit és akkor mit csinált? hát jöttek hozzánk ezek az emberek és feketén kaptak pénzt és hazamentek és abból éltek ja tehát értem, hát tehát hát nekik de... meg kellett valahogy oldaniuk azt hogy a rendőr ne vigye el őket de, de munkájuk egy... volt Uh, hát ők szerintem lévén hölgyek voltak, ezek a háztartásnöveli alkalmazottként nem kellett, hogy dolgozzanak. Értem. Ja, épp persze. Feltételezem, hogy sokan hát az Anna Margit, a Vajda Júlia, a Jakovics, ezek tagjai voltak a, ugyanakkor a képzővészeti alapnak. Alap. Igen. De ebben együtt ugye kiállításuk nem lehetett, főleg az 50-es, 60-as években, később már jobb volt a helyzet, de de hát így dolgoztak nálunk nagyon sokan. Mondom, volt van is a szomszéd néni, akinek a férjét lecsukták, mert katona volt, és oroszokat lőtt véletlenül, mikor azt mondták neki, hogy ha látsz idegen katonákat, akkor lőjön, és hát oroszokat látszik idegenként, és akkor három évvel lecsukták, volt három gyerekük, és hát innen a szomszédból járt át mindenféléket segíteni és így dolgoztak. És az nem tűntett fel senkinek, hogy a kerámia műhely milyen jól működik? Tehát, hogy úgy termel, hát mintha érdekes, kéne. mert nagyon sok helyre szállított az anyám. Ez volt egy ilyen nagy kereske, Tehát ő, ő hogy mondjam, bizsút gyártott. Tehát ilyen napfákra, gombokat, kitűzőket, ilyesmi. Tehát nem tálakat, vagy szobrokat készít. Értem. Volt egy nagyon híres ékszer volt, hogy így mondjam, de ez kerámia volt, meg tehát akkor ugye aranyázus szóba se jöhetett a szocializmusban, mert ezzel nem lehetett egyáltalán kereskedni. És euh, volt egy pasi, aki, aki feketén vette át az árut, uh -huh. akkor volt a Kosutláns utcában az iparművészeti vállalat, Igen. és volt egy női ruha nagykereskedelmi vállalat, ahova viszont tömegével szállított. De csinált, nagyon sok helyre szállított, és az legális volt. Tehát ő, ő legálisan kapta meg a pénzt. De illegálisan adta tovább. Igen, értem. Nem nézte senki, hogy mennyien dolgoznak nálunk, nem tűnt föl, nem lett belőle soha balé. De legalább jó mondtani. társaság volt önöknél? Hát igen, és az a az sajnálatos, hogy az az érdekes, hogy ugye ezek az emberek teljes joggal ezzel erre a tevékenységükre nem voltak büszkék, és ugye a kozák gyula írt egy könyvet a Rottenbiller utcáról, egyről nem tudom, ismerős ez, a, ott lakott a Bálint Pisti, a igen. Bálint Endre. Igen, igen, igen, igen, igen. igen, át, igen. El, ugye, a Vajda Júlia, és és ezek mind nálunk dolgoztak, a Bálintíri, a Bálintendre felesége, ezek éveken át nálunk dolgoztak, de miután nem az életük lapos oldalával volt, és nem a dicsőséges, ezek soha nem kerültek sehol megemlítésre. És ez teljesen feledésbe merült, ez a, ez a éveken át tartó illegális élet. De szép volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Én is köszönöm Viszont jót. hallásra. 24 2407953, illetve 0303039 Néhány hallgatói sms kitiltották a KMK-sokat Budapestről. Nagyon sokan írják azt, hogy a statisztika volt valóban az a, az, a, az, az asztalitenisz zárójel, pingpong csapat, ami, ami nem jutott az, az eszembe az Istennek se, annak ellenére, hogy a kiska nevű osztálytáson barátom, a, a bátyja és a statisztikában játszott. Aztán még írja a hallgató, Aszteritén is csapat, Generál Vörös Meteor, Sportegyesület, a, bány, a bányánál is rengeteg sportállás volt, fotisták kézisek dolgoztak, itt írt nekem Marcsi Tatabányáról. haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Halló! Halló, ön van vonalban, ön tetszik lenni. Elvesztettük a kedves hallgatót? Ennyi hát. Nem szólal meg a kedves hallgató, mert valaki van a vonalban. I igen. Halló, kedves hallgató! Halló, halló, halló! Jó, akkor énekelni fogok, aminél rosszabb nincsen, azt hiszem, a magyar rádiózás történetében, amikor PANX Miklós darra és megpróbálja rábírni a kedves hallgatót, hogy szólaljon meg és beszél a telefonba, hiszen ön van vonalban, ön van adásban. Hát így jártunk, akkor hívunk egy másik kedves hallgatót 24 06953 2407 illetve 030 30 30 eh, 30 Te, Dániel, ne harug, hogy mit csinálsz ilyenkor, amikor így, így nézegetsz meg minden? röhögni fogsz. Tehát, hogy ö, ar arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha hirtelen egyszer csak azt mondanád, hogy akkor most meg szeretnéd hallgatni Korda György <gül> <gül> Re nem, nem szeretném, mert azzal mindig elveszítünk legalább egy hallgatót. De, de mennyit szerzünk vele? Tehát, hogy és, és most arra gondoltam, hogy előkészítem, de, be, de, de be, csak de, egy Tartsiból, a nem De be bezzeg, amikor tegnap éjszaka átküldtem neked az Animal Vent. Akkor azt javasoltam, hogy inkább fuss. Igen, igen de igen. Mi, mi bajod van azzal a, azzal, a, azzal a dallal? De tudod, a zenei érzés az mindig szubjektív. Tehát lehet, igen, de ez, hogy ez egy ilyen ez amerikai tetszik. polgárháborús dalnak a, a, a feldolgozása. Ettől hát függetlenül is szubjektív. Értem. De lehet, hogy tudnék neked olyat mutatni, ami, ami nem jó. Jó, meg tudsz azzal győzni, hogy, hogy nem lehet idegen nyelvű könnyű felvételeket lejátszani, és, és emiatt nem jó az Animal vent, de de hát nekem nagyon tetszett volna, jó mindegy, hát mindegy. Sajnálom. Ez van, ez van jó mindegy. Majd ugye, jóvá te, teszem. Te a főnök. Halló, jó napot kívánok! kívánok, én Lökös Magdi vagyok. Készsók, Magdi. És a sportálással kapcsolatban annyit szeretnék csak mondani, hogy a Kohó és Gépipari rodánál dolgoztam akkor, és a Paplacinak volt ott sportálása. És ha jól emlékszem, 1300 forintot kapott akkor, ami hát nem volt egy túl nagy pénz akkor. Tehát a pénzt a sportolók máshonnan kapták, nem a cégektől. Igen, tehát abból mondjuk egy, egy rendes edzést, felkészülést nem lehetett le finanszírozni hát én, fehérjével? Nem nem, nem, nem, semmi. Hát én műszaki rajzolóként 1200 forintot kerestem. Uh -huh, értem. Úgyhogy azért szóval mondom, hogy nem voltak ők a cégeknél túlfizetve, nem ott kapták ők a pénzt, hanem hát máshonnan jött. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna. Nagyon kedves ember volt, nagyon szerettük, és amikor jött be a pénzért, meg időnként benézett, amikor volt egy pici szabad ideje, De nagyon kedvesen elbeszélgetett Igen? mindenkivel, akivel találkozott. Úgyhogy olyan, olyan jó kis emlék, jól visszagondolni erre. Miről beszélgettek? Sok-sok évtával átával. Miről beszélgettek miről paplacival? Miről, te, miről beszéltek paplacival? Tulajdonképpen teljesen semleges dolgokról. Nem, gratuláltunk neki egy-egy eredménye után, de, de nem a sportról volt szó, hanem teljesen magán beszélgetések voltak. Tehát, tehát teljesen semleges dolgokról. Már megint, sport, késett a a, megint késett a mindennapokról. Megint késett a négyes, hatos, teli volt, es igaz eső, át kell ez állítani az, igen, az orrát. Igen, igen ilyesmi. Szóval tényleg semmi de egy roppant-roppant aranyos, annyira tényleg olyan nagyon szép emlékeim vannak róla. Nagyon kedves. Úgy, nagyon kedves ember volt. Köszönöm szépen, volt, hogy elmesélte. Az. Úgyhogy sportolóként is mindenképpen. És uh, gratulálok még egyszer önnek a ragyogó műsorához. Nagyon Mindig kedves. Hallgatom. Nagyon kedves, Viszont köszönöm szépen. Tartsa meg jó szokását. Tartsam. Tartsam. Minap jártam úgy, hogy bementem egy étterembe, egy gyors étterembe, egy menzára, és csak eldicsekszem velem neked. F Figyelják. És, és mondtam, hogy kérnék szépen egy kis adag pacal vacsorát. És... Nem, nem, nem. Azt hiszem, hogy, hogy egy... egy egy kis adag uh, mm, székelykáposztát kérteni. Kifinom multizmésre van. Igen. Igen, és akkor a mellettem álló, el, előttem álló úr az azt mondta, hogy mindig szoktam magát hallgatni, és nagyon szeretem a műsorait, ugye elcsodálkoztam, hogy én nem szokták felismerni a hangomat, mert hogy egyrészt nem beszélek, mert én, én ma vagyok. neked ugye sokkal könnyebb dolgod van, mert ugye a pálikással eléggé hasonlít a hangotok, és akkor Egyik tudom, ez a kármék össze nem. is keverhet. Ez mellékvágány a... haló. Jó napot kívánok! Hello. Jó napot kívánok! Kordoran vagyok? Én vagyok benne? Ön, ön, ön György. Jó, csak olyan nagyon alkalmány. E, azt szeretném mondani, hogy én egy szövetkezetni voltam bérhigító ez hmm. a 70-es években. Bérhigító? Igen, hát azt jelentette, hogy bérté gazdálkodás volt. Igen. Kaptam egy ezrest, és az ezen felüli részt az olyanoknak, akik jól dolgoztak, azoknak adták át. Na most nekem a munkám az volt, hogy hát én akkor egyetemre jártam, és mellett a átbéletben laktam, tehát ez az ezer forint, ez nekem nagyon jó volt, mert hogy az átbéletemet ki tudtam fizetni belőle, aztán még ott kaptam benne, enni, és meg lehetett mosakodni, mert minden szó szóval nagyon jó volt, de volt még ott egy ilyen úgynevezett sportálás is, ahol egy jó nevű focista, focizott, tehát dolgozott, és amikor az anyagbeszerező például nálunk nem tudta beszerezni mondjuk az ácskapcsot, mert kellett volna 500 darab, és azt mondták, hogy nincs, akkor mi csak felhívtuk, tehát a hivatalos anyagvezető, felhívta azt a sportolót, és mondta neki, hát focista volt, mondta neki, hogy jaj, Tibi kéne kérne 500 darab és akkor Tibi mondta, hogy oké, okay, és akkor másnap reggel telefonált, hogy és van az ácskapos, meg van az ácskapos, mert te Értem. Ért, Hát, ha van perce. nagyon szerettük, hát a mai napig egy nagyon ismert eh, fotista. De önnek nem az volt beírva a személyigazolványába, hogy bérhígító? Hát az volt benne, hogy. hogy valami. Már nem is tudom, hogy <coughs> volt benne, nem a személyigazolványba. Hogy be volt beírva, ja, de hát be volt írva a munkahely. De a foglalkozás az. Ja, az is be volt írva, azt hiszem, hogy és segédmunkás, vagy valamilyen. Értem, de értem. Vattalos, úgy mondták, hogy bérhigító. Értem. E és mennyit egyetlen kellett dolgoznia? Hát, ez olyan tudja, hogy a, a főnököknek a gyerekét tanítottam, én akkor egyetemre jártam, ja. de hát ugye ebbe kellett minden nap menni, tehát le, hogyha esetleg jön valami ellenőrzés, akkor ott legyek, és akkor hát én tanítottam, korrettetáltam ott a gyerekeket, Természetesen nem pénzét, hanem ingyen. Na de nem, hát akkor a, ezzel az ezer forint... Ágyá, hát ezért ez nem is kellett minden nap bemenni, vagy mit tudom én. De hát nem ez az, az ezer bérlet, forint, ez meglehetősen kevés volt, tehát ebből nem nagyon lehetett, hogy úgy mondjam, nagyvilági életet élni. Hát azt nem, de az ágybérletem akkor... Ezt az ágybérlet, az 500 forint volt. Mit, mit, a mit jelent az, az, hogy ágybérlet? Akkor mit tudom én egy... Hogyha bementem ott... Ebédelni a zöldfa étterembe, Igen. akkor ott azért 20 forint körül volt egy menü. Ja. De azért ez nagyon jó volt. Az ágybérlet az miben különbözik az albérlettől? Hát az, hogy egy szobában volt, mint amint két ágy, ja. az én aludtam, a másikon valaki más. Ja, értem, értem, értem, értem, értem, értem. Tehát nem, nem úgy, hogy egy egész nem volt egy véletlen. Nem volt se egy szobája, se egy, egy garzonja, hanem, hanem volt egy ágy, aztán véllátás. Volt véletlen. egy ágyas lény, A bele lehetett tenni a ruhát, uh -huh. mert az ágy nem üt, azt nekünk kellett mosatni. Értem. Ja, Felvittem anyukán, méghozzak korod ki, kimosták. Rúha nem üt, szintén magam intéztem. Tehát akkor még volt olyan egy pacsolat, ami szintén nagyon olcsó volt és kordal vittük a tucokat, hogyha esetleg anyukámnak, mint a nyaralni, és én nekem éppen át ruhát akartam, akkor meg lehetett oldani. Tehát nem volt ebben semmi gond. Értem. És az, nekem nagyon jó volt ez a. Hát 5 éven keresztül, tehát amíg én egyetemre jártam, sőt, hát még utána is, még amikor már elkezdtem dolgozni, akkor is még átbéletben laktam, és hát nagyon jó társaim voltak, főleg egyetemisták. És hát én is hazultam, de csak mit volt, aki az orvosi egyetemre járt. És akkor nyáron viszont csak én voltam egyedül, mert én egész évre folyamatosan bírálta. Értem. Tárgyal. Jó szó ez a bérhígítás. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. De mondom, a Nyilas Ittibi volt, az nagyon jó fej volt, és nagyon jó volt ott a, a mintanyagbeszerző. Tehát tényleg bármire megkértük, akkor rögtön intézkedett. Mert hát neki, neki is lehetett adni munkát, kvázi munkát. Tehát csak mondtam ez, hogy állunk is volt ilyen sportávás. Na jó, hát köszönöm szépen, Köszönöm szépen, nagyon kedves, hát. hogy hívott, viszont hallásra. Kedves Miklós, Demszki Gábor a 80-as évek legelejéig taxiszhatott, mivel 1980 körül már nem ladája, hanem trabantja volt, erre határozottan emlékszem. Ezt a kocsiját pedig természetesen már nem használhatta erre a célra, üdvözlettel de írta Demszki Dániel. Fradi, Fradi focista sportálása teipari vállalatnál volt, írta egy kedves hallgató. Egyébként nem rossz szám az a reptér, Puszkata. Apám egyik barát. Tja, Turáni Kovács szobrász szobrászművész vázákat, asztali lámpákat készített, járta a vidéket, árulta, mert nem kaphatott elmi megrendelést. Van tőle egy szép padló bázám, írta egy hallgató a 0 30 30 30-30-30-95-3-ra. napot kívánok! Jó napot kívánok, én vagyok, vonatkozóan. Igen, ön. Jó napot kívánok. Miklós, a többször is, hogy szeretnéd tudni, hogy az a geodéta az milyen élet volt. Igen, igen, igen, igen, igen, nagyon igen. Jó világ volt. Én 19 évesen nem geodétaként, hanem gyakornokként, kitűzőként kezdtem dolgozni. az csak az lehetett, aki két-három évig dolgozott, kitűzőként. A geodétának a magyar neve azt tudja, hogy micsoda? Nem én. Földmérő. Földmérő, jó, de oké. Rájöhettem volna, hiszen old Shatterhand hogy... is földmérő volt. Igen, első barátnő mondjuk azt kérdezte, hogy mit csinálsz így? Mázsával méred a földet, vagy mit csinálsz? Igen. Nagyon jó élet volt, kint voltunk, hát ugye ezt azért inkább csak nyári időszakban meg jó időben lehetett csinálni. Én 19 évesen a Bodrog közben kezdtem, hónapokon keresztül ott vízvezetékeket tűztünk ki, mint kitűző. Nagyon jó élet volt 19 évesen, pláne, mert a Bodrog közik kis falvak, Vicse, Révreányvár, nagy Rozdvány, még mindig tudom sorolni a falvakat. Az ottani, fiatal 16-17 éves lánykák voltak nekünk a figuráns, akik tartották a létrát. Ja, figurás igen, ezt igen. a szót kerestem, és, igen. És amikor a műszerrel vagy a Teodorittal néztük a lécsöt, azt hogy hívtuk, stírolja a kukkerrel a <gül> Ez volt ez a kifejezés. Aha. Hát ugye én egy építőtől várnál dolgoztam, de dolgoztak nálunk szakavatot, olyan geodéták, akikre nagyon felnéztünk, ők a Budapesti-Georézia- és térképészeti vállalatnál dolgoztak a Bosnyán-Kéren azt hiszem talán még most is megvan a cég, csak már más néven. Ennek a rövidítés az volt, hogy BGTV de mindenki bőgőtevének hiszta a céget, Igen. és amikor a bőgőtevések jöttek, akkor nekünk utána nagyon-nagyon sok munkánk volt, mert ők aztán pillanatok alatt csinálták ezeket a dolgokat. Mai napig még egyébként a műszereim megvannak szintező műszerte oldalít minden, és a mai napig még büszke vagyok arra, hogy tudok ezekkel bánni. De ugye jól Ekkor gondolom azt, hogy, hogy, hogy a figuránsi állás volt az... Az a... volt az, bizony, akik ilyen a... napidíja vagy nem illáttak, akkor napidíj még nem volt, akiket ilyen alkalmi munkákra. Tettünk föl meg alkalmi munkákkal dolgoztak. Tehát aki igazából nem akart dolgozni, de azt sem akarta, hogy a rendőr elvigye, Iram. az ment el a Geodéziához figuránsnak. Figuránsnak így van, beleírva a munkakönyvé. Egy figuráns kapott hát, a szem 560 forintot vagy talán 700 at is kapott, és aztán, amikor ott volt, ott volt, amikor nem volt ott, ott. nem volt ott. Tehát... Meg kellett vele nagyon foglalkozni, de az volt a lényeg, hogy a munkakönyvében be legyen írva, hogy ő a bővő tevénél figuránsként dolgozik. <síthat> Jó, nagyon kedves, hogy ezt elmesélte. Ennyi szerettem volna, köszönöm én. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Annyira örülök, amikor így, így felmerül egy kérdés, és aztán választ kapunk rá itt az Andó Budapestben. 2404, nem 240953, de 24 mert illetve SMS, de az most éppen megint elromlott. Mindig elrontam az SMS falat, de majd mindjárt jön Dániel, és az SMS falazó, az megjavítja. De addig beszélgetek a hallgatókkal. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok, én Margit vagyok. Kész csak Margit. A következő, hogy tudják-e, hogy miért volt szükség sportálásról? Nem. Azért, mert az olimpia, a olimpiát a 19. században az amatőrsportolóknak sportolóknak találták ki. Igen. Tehát az úri passzióból sportolóknak. Ezért olimpián nem vehetett részt, csak amatőr sportoló, és hát az nem lehet, nem volt lehetséges, hogy a munkáshatalom az ne szedje be az összes olimpiai érmet. Értem. Szóval itt lett alapvetően elszúrva az olimpiai eszme, és vált az ő sport egy züllött otvaros bizniszé. Máig is. Úgyhogy én őszintén szólva borzasztó káros tartom az egészet. Ezért voltak a Láci utcai bányászók, Például azt nem tudom, tudja, hogy most négy van a négy évszak van abban a parotában, hitelem nem jut eszembe a neve. Gyönyörű, szép szecesziós. Ott például egy csomó bányászati cégnek volt a központja. Igen. És oda jártak Fizuér. A ganzmávakban volt az, pont, tehát ki volt osztva a vállalatokra. Értem. A voltak a. Az asztali focisok, tehát az asztalós, a jó, jó nyer. Asztali szerzők, igen? Igen, igen. Asztali teniszezők, ilyen vagyok már. És úgyhogy ez, ez egy ilyen álságos dolog volt, és ez elég csúnyálhatott az z-sport elkölcseire. Vajon hol döntötték azt el, hogy, hogy akkor most melyik vállalathoz melyik sportul fog tartozni, és hogy ki mennyit kap, és hogy, hogy mondjuk annak a vállalatnak a költségvetéséből, nyereségéből vagy csatömbiből finanszírozzák a sportolókat? Milyen szinteken? Hát én nem tudom, gondolom, hogy ennek volt valamilyen olyan alapja, hogy adott esetben a gazvállagnak például első osztályú foci csapata is volt, mint ahogy a Csepernek is. Igen. Tehát, hogy nyilván, hogy volt egy ilyen része is, ami úgy úgymond hagyományosan oda És hát a vállalatoknál amúgy is volt sportélet, tehát voltak. Igen, sport, igen, igen, az igaz. Pályák, óri, nagy, a például most, a, most egy lakóteret van ott a Taraliges lakópark a Népliget mellett. Igen. Tehát ezeket mind a vállalatok tartották fönn. Úgyhogy a, úgy, a fűző ugyan alacsony volt, de az úgynevezett társadalmi ingyenes jutatások, azok magasak voltak, mert a lakástól kezdve a sportolásig minden, csak ugye ennek a típusú elosztásnak van egy olyan rákfenéje, hogy hát mindenkinek jár, csak nem jut. Igen. Szóval minden esetén az ő sport finanszírozása miatt. Mondtam, hogy nálunk ugye azért is volt állandóan sokkal magasabb az olimpia prestize, mert a profi világbajnok, sőt, a 19. században is volt profi sportoló. Pontosabban a profi sportoló az cirkuszokban erőművészkedett, meg légtornászott, meg mit tudom én, mit csinálsz futott. Értem. Késdobot, meg lőtt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Köszönöm. Viszont, Kész hallásra. Csokom. Viszont hallásra. Egy kedves hallgató írja SMS-ben, az Újpesti Dózsa sportolója, Halapi, a 60-as években a hazai szövőgyárban a nyomdában dolgozott, mint sportoló. Nagyon szerették a dolgozók. A negyedik kerületi Baros utca volt. Sajnos a vállalat már nem működik, írta egy kedves hallgató, aki odaírta az SMS végére, hogy a hallgatójuk 0-30-30-30-95-3. napot kívánok! Szép jó napot, én vagyok, ugye? Igen. Köszönöm. Na, csak uh, itt a KMK-s uh, dolog, a vagyok különben. Üdvisten. Nekem van egy öntödém, egy uh, vas és fém öntödém, és még a 70-es években, 73-ban ajkát ott hagytam, ajkát voltam öntödének a főtechnológusa. Igen. És uh, utána hazajöttem celdömökre, és így csináltam egy öntödét. És elkezdtem alumíniumot önteni, mert az volt a legegyszerűbb. Annak idején aztán almacot kellett venni, amiből az ember tud önteni. És volt egy ember, aki egy végtelen normális, becsületes rászolt, és ő guberálással, tehát vasat gyűjtött, alumíniumot gyűjtött, mit hol talál. És egy alkalommal jöttek a rendőrök, az egyik főrendőr, hogy ez az ember azt mondta, hogy én nekem szállít eh, eh, alumíniumot és abból él. Igen. És ezt, a, ezt az alumíniumot, ezt úgy eh, tudta összeszedni, hogy a vasúton, itt eldömök egy nagy vasúti csomópont, itt eh, szanálták a különböző vagonokat, és azok a vagonok, amelyeket szanáltak, akkor köznyeletvédő módon fölgyűjtöttek, a fát leégettek róla, és ebből rengeteg alumínium kicsordult, kifolyott, mert az alumínium volt 560 fokon azért már megolva. De már hogy alumíniumból voltak a, a vasúti szerelvények? A vasúti szerelvényeknek a különböző alkatrészek. Ja igen. igen, igen, igen, igen, értem, értem, értem, értem. Akármik és ezeket a csöpedégeket ebből a salakból összezette. Igen. És ott napokat eltöltött vele, összegyűjtött a zsákba, elhozta hozzám, lemértük, kifizettem, és amikor a rendőr megkérdezte tőlem, hogy mégis mennyi pénzt adok neki, úgy körülbelül havonta. Azt mondtam neki, hogy mennyit, azt mondja, jó, akkor ő is elmegy guberálni, mert ő a harmadásra keresi meg. Úgyhogy ez a úgymond KMK-s gyerek így nyúzta meg az hogy bezárják, vagy valamit csinálják. De ő nem tudta ugye beírni a, a vállalkozásába foglalkoztatottként? Nem, nem, nem, nem, nem. Az annak idején, meg az, az egy, ez a 70-es évek közepette. tehát 73 ban kezdtem, 74-75 járjéken volt. Mert ez. a rendőr azért, ha nagyon akarta volna, akkor elvihette volna ezt a csábót meg biztos is, hogy sokszor molesztálták, megzállták, uh -huh. de ő soha nem lopott, én soha olyan dolgot, amit lehetett volna látni, hogy ezt... ezt Valahonnan lopta, lopte, igen. Úgy lopta, hogy soha nem hozott, meg nem is vettem volna tőle meg. Értem. Tehát ennyi. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én köszönöm. Viszont hallásra. Viszont napot kívánok. Én vagyok? Igen. Jó napot kívánok! Jó. azt szeretném mondani, szó volt erről a közveszélyes munkakerülésről. Folyamatosan. Ilyen munkákról. Az én édesanyám a Budapest kötőnél dolgozott, és ott volt egy olyan részleg, ahova a a munkát, meg behozták. Volt, akinek kötő gépe volt, úgy hozta, mások meg kézikötéssel foglalkoztak. És én bejártam az anyukámhoz enni, és ott, ott tanultam többek között kötni, és mindig láttam, hogy hoztak be gyönyörű szép kesztyüket, szálakat, csapkákat, és akkor kérdeztem azoktól a nőktől, akik ilyen áruátvevők voltak, ott dolgozók voltak, hogy kik csinálják ezt a szép munkát. Már középiskolás Igen. voltam bőven, ezért aztán elmesélték nekem, hogy van köztük orvosfeleség, Ügyvédtelesség, meg egész egyszerű mezei, altesti munkásnő, akik nem akarnak közveszélyes munkakerülők lenni, uh -huh. ezért, ha havonta leadnak, nem tudom én hány darab, már nem emlékszem rá, hány darab kesztyű csapkát meg egyebet, az egy ilyen munkaegységszerűnek számít, ami munkaviszonynak számít, sőt még talán nyugdíjuk is lesz, de mondtam, hát erről a néniről nem nagyon látszik, hogy köt. azt mondták, nem is ők kötnek, hanem van mindenkinek ilyen idős nyugdíjuk. Rokona. Aki megköti nekik ezeket a dolgokat, és ők csak a nevüket adják ehhez, hogy ne legyenek közveszélyes munkakerülők, és leadják a készárút elviszik a fornalat, és ezek a... Némi kötik. Úgyhogy ilyen módon aztán tudom, hogy nagyon sok embernek fog munkaviszonya, hogy ne legyen közveszélyes munkakerülő, de nem tudom hány munkadarabot, nem olyan sokat kellett leadni. Értem. Ahhoz, hogy ez a munkaviszonynak számítson. És ezek nagyon rendesek voltak ezek a szövetkezetek, mert hát tulajdonképpen segítették ezeket az embereket akiknek semmi más bűnük nem volt, mint csak az, hogy eltartotta őket a férjük, vagy volt, aki eltartotta őket. Igen, értem. Nagyon kedves, hogy elmesélte ezt. Hát igen, mert ő nagyon jól emlékszem rá, mert azon elcsodálkoztam. Hogyne. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Készcsókom, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Gergely -Iva vagyok. Kész Éva. Ő, őt nem, Én egy rövid kis történetet szeretnék elmondani, én a, a 70-es évek végén és a 80-es évek elején megyei házigazgató voltam. És nekünk havonta egyszer Budapestre be kellett járni, ahol megbeszéltük a havi dolgokat. Igen. É, hát kilencre mentünk, és mint amint 12-1-kor végeztünk, és én egyébként Budapest közelében naktam. Természetesen annak idején is, amikor, amikor mentem egy ilyen összejövete akkor csinosan felöltöztem. Nem kérép év de csinosan. És egy alkalommal ö, bementem az MT kávéházba, kávéházba, hogy megisz, megiszom egy nem tudom, kávét, vagy egy szendvicset, vagy valami üdítőt. Igen. É, ilyen koradél előtti, illetve koradél utáni időszak lehetett, nem is voltak sokan a kávéházba, és egy ilyen pultnál itt a megabagyettem, mega, amit, amit választottam, és bejött két rendőr, fiatal rendőr, hát akkor én is fiatal voltam ilyen 30-as évek elején, és oda jöttek hozzám, és igazoltattak. Hát meglepődtem egyébként, de hát természetesnek tartottam. Ugye akkor annak idején még Az igen. Az igazolványunkban be volt írva a foglalkozásunk is, ugye? Igen. És akkor, hát nem történt semmi, semmi rossz dolog megköszönték, hogy, hogy engem igazoltattak, és elmentek. És szóval akkor így gondolkodtam egyébként, hogy nem tudom, a munkájukat végezték, vagy azért, mert én is fiatal voltam, és csinos voltam is, és azért jöttek oda hozzám, nem tudom, soha, soha addig, meg utána igazoltattak egyébként. Hm. Hát, csak ezt akartam elmondani, ilyen. Hogy, hogy egy ilyen élményem volt. Köszönöm szépen! Köszönöm, mikor egyébként szívesen hallgatom ilyenkor, amikor itthon vagyok vasárnap oda délután a, a műsorát, és, és nagyon-nagyon érvezem, mint, mint hát nem éppen a fiatal korom méget, de nagyon örülök neki, hogy... hogy műsorára tűzi az ilyen régi, régi írákban történt dolgokat is. És nagyon gratulálok a műsorához, meg a jó Isten. A Köszönöm szépen, kész csók. Talán még egy hallgatóra van idő, 15 óra 57 perc van, hamarosan Búta gáborék jönnek. nincsen? Itt van egy hallgató, haló napot kívánok. Üdvözlöm a nevemet, leadtam a Uh, szintén egy ilyen rendőrös történet, egy kicsit viccesebb, vagy annyira, akkor nekem nem volt. Stoppoltam, 80-as évek végén rendszeresen jártam fel a fekete lyuk, meg a kíros is az ilyen akkor nyílott helyekre, 88 80 60, pont a váltás környékén. Rendőr felvett, vagy hát fölvett, megállt, igazolvány nem volt nálam, rögtön be is vittek a város széléről, ez és ugye meg is van még a bírság, 1500 forintra büntettek meg személygozolványon kapcsolatos szabálysértés, ráadásul egy vidéki kis faluban laktam, ott még a, ő is hívták ilyen az betárcsázós telefonon a szülőket, hogy akkor tessék a krélkér jönni, de a lényeg a lényeg, hogy másfél órán át, Hallgattak, hogy miből fogok élni, mennyi pénz van nálam, kinél alszok, mit csinálok, és minden ott jegyzeteltek. Akkor egy pillanatra egy kicsit megértem még egy gimnazista gyerekként, ma már vicces, megvagánynak tűnik szűnik, de akkor egy kicsit beszeltem. A... tényleg, hogy, hogy mennyi pénz van nálam, ki kellett pakolni, miből élek, kit fogok megolni és, és, és a többi, és hát mégis a dolgokat tették, meg minden vonat hát mondom, mert a, Nincs rá a pénz, mennyi a beugró és a többi, tehát így kemények voltak. El kell köszönnöm. <gül> Jó, köszönöm. Viszont hallásra. Aki pedig érdek Akit pedig érdekel ez a korszak, ez a téma, mindenféleképpen ajánlom a kedves hallgatók figyelmembe Jeles András Kis Valentino című filmjét: Mit keres maga a Szövetség utcában? Ez is egy fontos kérdése volt akkor rendőröknek, meg a, meg a taxisoknak. Ez volt ma az Annó Budapest, a szerkesztő Árva, Brigitta volt, a gombokat kemény Dániel fényesítette, az önök telefonjait Kerecsenyi Kriszta fogadta. Köszönöm szépen Kardos Józsefnek és a Pálinkás Hullának a segítséget. Egy hét múlva ismét lesz Anno Budapest. Elköszönöm az önök alázatos narrátora, Banks Not Dead Miklós, a B-halás. Ja, mindenféleképp lájkolják like a Facebookot, mert máskor el alattatják. Igen, igen, igen.